لأن حاصل الامر اخبارنا في استحقاق الثواب على الفعل ولا ثواب عن القصر كي ونن على لك قرر علما ددي بھارتنا راج گئی په امام رازي رحم الله با اولنا خبر ادعا کی صفته کلام د صفته وحدانی ده نداد تقسیم کو امور 500 تکی کی گی چه خبر نهه استفام تمنا داد دا داد دا دا دا وجد دا تعلقات نکی کی گی او په دې بار د نفس زیات تر ادا صفته وحدانی دی امام رازی رحم الله فرمایي کی کلام د الله تعالی په حقیقت کې دا خبر ده نو دا امر وحدانی دی او خبر ده دته و داو قصان چې د جوړېږي و دا قصسان جوړېږي خ دا د خبر نه جوړېږي دا د خبر نه جوړږي نور کللم فقط منحصر دی په خبر کې او دا نور ې نه جوړږي چې منږ غ سر دا وایو یا مثال په طور باې منږ هغې ته امر وایو نه وایو او دا استفام وایو دا ټول چې جوړږي نو دا مع بعض کې جوړږي ممثلان دی فرمای چې امر فتاوی امر اخبار به د استحقاق د ثواب نه علل پھیله پر پھیله لکه اقیمه الصلاه د اصل کې خبر به د استحقاق د ثواب نه پسته کدا کار دی او کو نو تم مستحق به ثواب شي او که خبر کرتاو د استحقاق د عقاب نه چې دا سړی مستحق د ایقاف کې په نو مدام امر لیک امر باندې ته وایي چې پایلې کې خبرې د استحقاق په ثواب نه په خێر او د استحقاق په ایقاف نه پخ سر نه هیڅ دا اخبار دی استحقاب استحقاق د ایقاف نه پخین او د استحقاق د ثواب نه پتا رک باندې کدی پریخو سواب دے کدی اوکلو گناہ دے نو امر ناہی گوانا دا راجع دی خبر دا ہم دا استخبار استخبار دا خبر دے ان طلب الاعلام دا طلب دا اعلامنا یعنی دا مقصد جی متکلیم طالب دے دا اعلام ندا خبر ده ده طلب ده ایجابت نه اللہ نداو که ندا خبر ده ده طلب ده ایجابت نه مقصد داره زماع ایجابت و قدای خبر ورکان طلب الیجابت نو دا طول اقسان پا حقیقت که خبر ده و رجع دا خبر تا کیه گی نو کلاح صفت وحدانی ده چه خبر ده نو دا دی ذکرکی یا بیا پدا بانی را سید حاصل درہ بیدارے چھے خبر زان نمخوم لری او استفہام زان نمخوم لری نیدا زان نمخوم لری نامر ناہل زان نمخومن لری اس تغایر مخومی کے گوتے ہوئے پھر بھی آپ کا یہ فرمانہ کہ ان کا مرجع خبر کی جانب ہے یہ بات درست نہیں ہے دا خبره درستانه نه ځالنه مفایيد لري مختلفه ها کله بعض صورتونو کې یو بل سره مستلزم کېږي مداسه دلالت کوي په دې چې د دې پمنځ کې لري وحدت او اتحاد راشي دې شیونو کې یو بل سره مستلزمي ايمان کې اتحاد نه انسان سر ترځهک لازم نه کتابت لازم به و ځان سره ویلایته زه هکاو د کتابتوره انسان تو مابین کې وحدت مفهومی او دوی په منځ کې اتحاد دمو غویلې شو زه هکاو له باج او علماو الهادی په کتاب فصل کې از جده کلام فصل کې خبر فاضل کې خبر په مرجع د طول او د تدا زکه حاصل ده امر هغه اخبار د استحقاق له ثواب نه چې سړی مو مستحق ده ثوابی کډاګر او کومستحق باندې عقابې کوي نه کنه علی الاک یعنی نه دیته وي چې سره مو مستحق د عقابې کډاګر او کومستحق د صاحب په کې پرېو حاصل د استخبارغه خبر به د طرف ان طلب ال اعلام د طرف د اعلام حاصل د نداده خبر دا طلب د جوابت نو ورت ددارسته وي چې بیان انه نه مونږه د اختلاف دې معنی هغه مو بي ضرورته استلزام د بعضی کبعض الله راضیون لا راضی دیوله تیادا دا فن واجب وي اتحاد او اتحاد لازمي دسي شرط ته انسانی زهه کتابت او صحیح زویله شمه جن انسان د زه هر کتابت ومن کې اتحاد دي نه لبنته څنګه وایي صحیح کی الامر ونهو بلا مامورین و من سف وان اخبار فلا ذل بطريق المزي كذب محض يجب تنزيه الله تعالى قلنا علمنا جاء الكلام وفي هذا الامر والنهي والخبر فلا اشكان وان جعلناه فالامر في هذا الذي جاء بتسهيل في وقت وجود المامور والسرورتي اهل له اله لا ففي بين كلا دع اعتراض ترى جانب المعتزله ونفاهل السنه طبعا حاصل د سوال دار کتاب سوای چې کلام د الله تعالی صفته نوار کلام د الله تعالی صفات شو صفته وحدانی شو ادم منقسمم به امر نه نه دا وغيرها منقسمم به نو معتزله په مون باندې اعتراض کوي ده کلام دې ته منقسم شي او منقسم شې دې ته نو یو پتی یو په کلام کې امر به او یو پهم کې نه ده او یو کې اخبار دی د ت چې مې مازیغ سره ول درسل نو مر خو معمور او نه خو من واړي مر خو معمور واړي او نه خو منهی عن هو غواری د بیا با تحقق د امر بغیر د مامور نه ا د نهی بغیر د منهی عن هو ناراضی او کته وینا مامور مشته منهی عن هم مخشته نو جام مشته خو بیا قدیم شو بیا څه شو مداسه راغون نه کړه وای کلام ثابت شی جرتہ د اللہ و هو من قسمانه ال امر و الله و غیره ما نو فن مامور وان من حیان होला يخلو اما یکونه موجوده ناولہ کلیو کې لشکیر با تل کې موجوده نو قدیم شو موجود موجوده نه نو امر بغیر د مامور نه نه بغیر د چانه را نه د من حیانونه امر بغیر د مامور دراغه او نه دی بغیر د من حیان کو نه راغله سوال دا لري چې الله تعالی څه دی کلمات په طریقې د ماضی سره ذکر کړل واللهاق درنا نوحان منږ مخکې لژلی او نوح ل اسلام نو کم اخبار کې په طرریخې د کات سری د مازید سری او دا کلاب چې په دکام اللهته س چې او دا اذری شي نو معه داره چې بعضل ک منږه نوه اسلام للی غ فاضل ک لږلی او اعزال کې لږلی او دا خلله دروغ د جوړهته منږ للی وړه فر لګلی شوی نو بعض په کلام ک ام او رو ن ده نو بیا بهته به عمل را وګه نه په خێر د مامور له منهیانو نه راشي او دل څل داواله دي چې کومه افارات په طریقې نه ماجز سره شي ناغه ټول دی پکارداره کې دروغ شي اته لږ شي شي نو کې دا بار شي سبر شي او حق خبرداراته کې دا الله تعالی کې نشي راتللی دا عقلان معنا دي یو د صفته نقصان دی او الله د نقصان نه مبررره د مدار شي دا تګیز دی او د قوم نه مبررره دغه مدارک اجتماع د بیاي کرامو په دې خبره راغله چې دا معنا ده او سلور مدارک چې دا به شدت او سره تصادف لري دا بیا او سره چې لري تصادف چې د صفته نقصان دی والله دې نه بړي دي یو د صفته خوب هر الله تعالی دې نه بړي دي زم مدارک اجتماع د بیاي کرامو لري چې دا خبره معنا ده وروه سلور او شي لا وشه نو دا رو نو دا سوال له دچار طرف نه د معتزله و له طرف نه قالای نه فین کې لا کڅو کو چې امرونه هي بغیر د مامور او د منهی امرونه پراست صفه او بس یبته او بار په لازل به طریق المسجد یا خبر څه په عزل کې ورکول کېږي په طریق د مسجد سره څه کلام کو عزلې دې نو چې کلام عزلې دې دمن قسم دې امر تامه اجازه تا خبر او بکه خبرم دې عزل چې موږ مخ کې لګل او نو کله لګل او الاغ ازال کی رستو لئے گلے شرح رہے دعباتیز میں محص <تصفيق> دیوی عجب و عجب تنزید اللہ طلاعاں خودزنا قلنا لم نجعل کلامو فلازل امرن و نحین اول جواب دارے شیدہ صفت کلام منگو مانود کتوجی صفت کلام تا مانے نو که لا یزال <سؤال> کې معنی کب ازل کې منغو نه پازل کې من څکرامیاں نه وی نه يو چې حادث ورتواي بل په کوم کې کې<body> ازل کې کته وي کې خو بیا امر به مامور راځي نه به معنی او زه هم نه په ازل کې تقسيمي دي احسام او د نه دا تقسيمي په لا یزال کې شه دا په لا کې پازل <سؤال> کې نه د پازل کې و د کلام دائیو صفتو او اللہ طلافو رخات دا اللہ صفتی ذاتی دے اغفور مختص تے تقسیم په کنیشتے امور خمساو تا دا امور خمساو اقسامو تا چکم تقسیم دے تو دا فلاح احسان کرے تو فلاح ارضا علیہ مغمانی سوالو سا قولنا مغمویو کممو نگرزو کلام دا اللہ طلاف آزل کے امرو نحی او خبر فلاح اشکال ابیا پر سرارو اشکال شکینا و این جعلنا ہو غرصا اللہ مغمو صوب ترے ع حاصلې جواده ثاني ده کې ځنه کلام مانه شکر شوکرې پازل کې مانه ما امن کسبه پازل کې مانه ما کته وي امر بغیر د مامور دراغه زما ما امر بغیر د مامور دراغه نه هی بغیر د منیانو نه راځه زما ما د مامور اته منه یې انو وجود لري د مامور اته منه یې انو جو وجود لري یوی وجود خارجي دی یوی وجود علمی دی یوی وجود خارجي دی او یوی وجود علمی دی نو وجود خارجي خو یقینا د معمول او د منهیانو مخکې نو البته وجود علمی شته علم د واجب کې په علم د چا علم د واجب کې خدا خبر و رسول الله صلوات الله علیه نو دا سوال با هل وارد زه وارد زه وجود چرته بنوي په وجودي خارجي کې حنن چې وجود وجود کله خارجي او کله کله وجوده به دا معمور اگر که موجود په شارفت کېني دي منيانو اگر که موجود په غاړت کېني دي خو په علم عامر وفي علم اللهي موجوده قلنا موږ کومه کونکه ښه وان جعلناه کمنګي فازل کې امر او نهو ګرځو عبارت ته غوتونیځه نو خپل امر امر په ازل کې ازل کې اوس امر راغلی مو صلاة مثلا د دې مخصصه لري ایجاب التحصيل للمامور به د پردې ایجاب د تحصيل د مامور به مابودي سبب مول دا کوا په وقته وجود الماموري په وقت وجود د مامور کې په وقته وجوده په دې مورث دی معمول کې چې ته اهل وګرځیدې د امر او د دې چې اهل ګرځینو په عزل کې خپلایا ځان کړې خپلایا ځان کې بس خبره کوي الله تعالی قاضل کې وی لیکیم والصلاه من پی ویری خو دې مطلب دا دی چې اوسې کاوي دې مطلب دا دی چې تحصیل دې موځو کې معمور دی ده خو په وخت وجود د معمور کې په وخت وجود د چا کې د معمول کې معمول څوک دې زیات اے زیر چې کله ته وجود اے معمول چې کله موجود شوه او سحاءہ اند دیو ګرځې د دې کتاب یا مسکول نشو عقل او فرات بیا بځونه کوي دا مطلب وو څنګه نو فایض کیږي کی یو وجود د معمور په علم الاعمری په علم عامل کی ما څنګه دې ښه تعبیر کړو که سټی کوي ما په دوا کې څنره یو یو وجوده خارجی دی بلکې موجود دی هغه وجود علم دې کما ایزا قدر الرجل عبن الله غرزا لما مصوف تصمیح المعقول بالمحصوص تا دیدتا دا وجودي یا وجودی خارجی دا معمور دے او یا وجودی فی علم العامر دے نو دا دی تصمیح ورکی دیو محصوص بالشی سر اگر دی سره ورکی یا سای تصورو کی چی زمان او بیاو تا دا امرو کی چی ذاکر باقی ذاکر باقی سم مطلب یو سره ځای دی هغه تصور کیږي چې سماج کې بکی او هغهsuite ابا او داودی کیوتا ګوره کتابونه واخو منڈیلی سبقونه بوای تحقیکی سبقونه بوای په پلان کې پلان کې دې کې سبق وای شپز باقی اول نه به یو تینځم شپګم لسمه پورو سکولم وای نو دا ټول اوانی رو تکی نو هغه خو مطلب آغا تیم که خو معمور شتیبنا و دی فرس کې مقصد داره که کلن نطفا پا رحم کې تهراو شوا دا غینا اللہ تعالی فرزن جوڑ پیدا کو او وجود خارجی تراغی او دا پسلور اگر زیدلو دا دین اومر زیاد شو پسلور گرزی لکانا دا دین اومر زیاد شو نو د هغېروو د بیا دا و کې طب دا کو داته چې کاله <سؤال> آخر شوي دې اما او دګوره زینابا نه کو دا به نه کوې دا به نه کوې اوس خو معدوم شانې ممسلی ته وي زییننامه منیانو کله دی و ای من انوت ته چې کله د کې لارم د چې مقع کې دللی شوي بیا به زینا نه کو سرقبه نه کو دا به نهک دا نه کوې دلته چکې ک علم عاممرري و خبره ش دی کې دا نو ته شو چې دلته چې مر ب معمور راغئ دغه دمه شپانه چې اوس یو کدیما شپاره ته چې کله ا هغه ګرځې د دې بیان کا له کفاره څو سره ایبن لہوده بیا یې پال کړه دا کار بکی بعد الوجود پس وجودنه ول وفر بالنسبه اله الازل دا د فرسواله څه لطواله دا د فرسواله عالیما سوالی سالی داره چې کلام الله تعالی چې پټ چې ومنقسم شي د اقسامو د ريوبه کې تشوک دی نو خبر به طریق المضی اخبار به طریق المضی 140000000 نو دا خو بیا دروغ راځي دی وی نه کم چې خبر ده په نسبت اذن چې اذن دا خبر واخلې نو لا څه تفوب شي ام منل اذن راته دیره سره متصدی کیږي په یو شی نه زکر نه ماضي مستقبل حال په نسبت الله تعالی نه دی په نسبت الله تعالی نه ماضي دی او دا څه چې ته ماضي وای مستقبل وای حال وای نو دا خله کله وای دا ته لایاذال کی وفاظل کې پرېواله متوسط کې دی نشي ولیت دې یعنی زمانه زکه ماضی حال مستقبل دا خو زمانی دی الله تلا د زمانونو نه منرزح ده الله د زمانونو نه لري ولی د زمانینه منرزح ده دا څومره کوي زمانی زمانینه ځکه منرزح ده نه متکلمینو په دې چې زمانہ هغه امر متجدد سی چې اندازکیږي ور باندې بل متجدد هغه متجددی معلوم دی کی انداز کیږي ور باندې پلي متجادتات حانکه په الله تعالی کې تجدد نشته الله بالفعل بكل الوجود او تجدد پکې نشته او د حکما او پلی زمانه مقدار د حرکت زمانه مقدار د جاری حرکت په فلك الافلا الله متصور فی الزمانه شیبه زمانه کې رانچی يلزم عیقونا محاطا للفرق الاعظم سالبات المقدمه مثل نوذ دین وجنا الله تعالی خو د سره متشکيږي په یو شيره جاسته ازمنه مثلا ان زمان كما ان علمه ازلير لا تغير بتغير الاسماء لك څنګه علم د الله تعالی ازلي دي او تغییر پکې نراتي په تغییر رچاستره سره زمانو سره اي موننه دا حواله ورکه په يل مانه لك علم د الله تعالی مخيله او کی سيوجد او زيد او کله کی زه پیدا شو وجد شو او کله کی زه بیا مرشکانه موجودر شدا خو تغییر نه پایرند د الله کې ده علم مبؤذلیو لا تغیّر بتغیّر الأزمان دا فتغیّر دا الزمانو صرفلی کی تغیّر نراضی دا مستقر زلویل دی تعلقات بدلی گرا بچےگی آغه علم دے سیدے کما یات تبسل ما فی یمینی ک و شمال ک انت مستقر فی مکاںے تپسقل زے بانی ولاری ہستہ کو لے نو دا زیت بدلی گرا بدلیگی دا تعلقات بچےگیرا بدلیگی امو تعلقات, امو تعلقات مستند دی ری تعلقات ہوتا تعلقات اموری اجباری ری غارجیات دا بدلی گی را بدلی گی امو تعلق تیلم دیاری کی تغییر نرازی نتکرنگی صفت کلام دی دی ماضی حال اشتقبال وغیرہ دا سبراجی خودا تغییر په کلام کنی دی دا تغییر متعلقات تو کنی دی و اللہ تعالی حبانا سر دی دا ازمنہ و دا زمانہ و دا زمانہ و ختم شو صلی الله علیہ وسلم.